Bon dia, estem avui aquí, gràcies per ser aquí amb nosaltres, estem avui per presentar-vos les noves directrius dels serveis, de les polítiques dels serveis socials, que les farem doncs, en benefici dels usuaris i sobretot dels contribuents de Figueres. Seran, hi ha tres camins. El primer doncs, és expressament al doncs, respecte als criteris tècnics. D'ara en endavant, la concessió d'ajuts estarà absolutament sotmesa a la legalitat i el que, el que puguin interpretar doncs, els, serveis, eh, els, serveis, tè, els tècnics dels serveis socials doncs, que és necessari per anar peleant l'enorme situació de, de pobresa i de fragilitat social que hi ha a Figueres. Per això és important... Deixar ben clar que a partir d'ara no, accept, no acceptarem pressions de qualsevol plataforma, de qualsevol associació. No negociarem, no negociarem amb aquestes plataformes pel que fa a qüestions individuals. És molt important. Seguirem, atendrem la gent doncs, amb els criteris dels tècnics de la casa i de la normativa d'aplicació. També hi afegirem que pel que fa a l'habitatge, Seguirem treballant per aconseguir més recursos, per aconseguir més pisos. Avui l'Ajuntament de Figueres, si no recordo malament, en té 17, 17 pisos, però treballarem per una aplicació també estricta de la normativa perquè no volem permetre que se'ns cronifiquin casos d'ús d'aquest tipus de, de, de recursos que l'Ajuntament té. En contrapartida, establirem una, una mesa, una comissió, el nom que convingui, doncs, per estudiar quina és la realitat social i en aquí estaran convidats doncs, a la taula energètica i estaran convidats doncs, a la plataforma i estaran convidats totes les entitats que treballin en aquest sector. I, òbviament, també l'oposició. Per què servirà això? Per analitzar polítiques. Repeteixo, per analitzar polítiques. No admetrem la presència d'usuaris per a negociar individualment en aquesta comissió, de cap de les maneres. I en últim, en, últim, en últim, això ho intentarem posar un marxa el més aviat possible, amb acord amb aquesta... Ja els hi hem comunicat, per exemple, a la taula energètica, però també voldríem doncs, deixar clar una altra qüestió, que és que els treballadors i les treballadores dels serveis socials tenen absolutament tot el suport polític del govern de la ciutat i del tinent d'alcalde específicament. No admetrem cap tipus de pressió quan s'està assistint, quan s'està mantingut una, una entrevista amb un usuari, cap. Els criteris tècnics seran els que primaran i l'assistència en aquestes reunions, en aquestes negociacions. Evidentment, si porten una autorització, se seguiran realitzant, però a la que hi hagi algun tipus de pressió sobre els treballadors, aturarem entrevista i ho posarem en coneixement de les autoritats pertinents, si convé la Guàrdia Urbana, si convé les autoritats judicials. En definitiva, el que, el que nosaltres pretenem és implementar unes noves directrius de política social a Figueres que vagin en benefici dels usuaris, però també específicament dels contribuents. Si teniu alguna pregunta, ara em poso a, a la vostra disposició.